Розділ 8. Безпечне місце Просто з порога Ранд вп'явся поглядом у батька. Свого батька, хай там хто завгодно, каже що завгодно. Тем лежав так само недвижно, із заплющеними очима. І дихав він важко, хрипко, нерівно. Срібноволосий менестрель казав щось мерові, який знову схилився над темом, поправляючи на ньому ковдру. Але при їхній появі ураз замовк і стривожено поглянув на Морейн. Айс Седай не звернула на нього жодної уваги. Вона взагалі не помічала нікого, крім тема. А от на нього вона дивилася пильно, звівши докупи брови на переніссі. Том сунув до рота нерозкурену й досі люльку. Тоді витяг її знову і втупився на неї сердитим поглядом. «Чоловікові і покорити спокійно не можна», – буркнув він. «Піду краще гляну, чи не поцупив якийсь фермер мого плаща, що ним накриваю корову. Принаймні там я зможу спокійно покорити». Він швидко вийшов з кімнати. Лан подивився йому вслід. На його худорлявому обличчі не відбилося жодної емоції. «Не подобається мені цей чоловік. Щось в ньому є таке, що викликає у мене підозру. І минулої ночі щось він мені на очі не траплявся». «Він був серед нас», – відказав Бран, сумнівом поглядаючи на Морейн. «Мусив бути, адже ті підпалені на його плащі не відсидіння перед каміном». Ранду було начхати, навіть якщо мене стрель – Перебув цілісіньку ніч, переховуючись у стайні. «Що з моїм батьком?» Благальним голосом звернувся він до Морейн. Бран уже відкрив було рота, але не встиг нічого сказати, бо заговорила Морейн. «Дозвольте мені подбати про нього, майстре Альвіре. Тут ви нічим не можете бути корисним, лише заважатимете мені». Якусь хвилину Бран вагався розриваючись між обуренням, що йому наказують у його власній корчмі, і небажанням перечити Айс Седай. Урешті-решт він випростався і поплескав Ранда по плечі. Ходімо, хлопче. Нехай Морейн Седай займеться... Е... Займеться. Ти можеш мені допомогти у нагальних справах. Там, унизу. Ти оком не встигнеш змигнути, а тем уже гукатиме. Щоб йому принесли його люльку та кухоль Елю. «Можна мені лишитися тут?» – звернувся Ранд до Морейн, хоча вона, здавалося, не помічала нікого навкруги, крім тема. Бранд стиснув його плече, та хлопець не звернув на це уваги. «Будь ласка, я вам не заважатиму. Ви й не помітите, що я тут. Він мій батько», – додав він із таким запалом, що аж сам злякався. А мер здивовано витищився на нього. Рант сподівався, що інші припишуть його запальність у томі або на через спілкування з Айс Седай. «Так, так», – неуважно відповіла Морейн. Вона недбало кинула плащ і патерицю на єдиний стілець, що був у кімнаті, і цієї миті закасувала рукави своєї сукні, оголюючи руки по лікті. Айс Седай не зводила очей з тема. Навіть коли говорила Сідай он там, і ти теж, Лане. Морень махнула рукою кудись у бік довгої лави попід стіною. Очима вона повільно обвела тема, з ніг до голови, але Ранд мав химерне відчуття, що насправді вона дивиться кудись далеко поза нього. Можете розмовляти, якщо хочете, додала вона відсторонено, тільки не голосно. А ви, будь ласка, ідіть, майстре Альвіра. Це кімната хворого, а не зала засідань. І подбайте, щоб мені не заважали. Мер невдоволено буркнув щось собі підніс, але так, аби вона його не почула. Тоді ще раз потиснув рандове плече і покірно, хоч і неохоче, зачинив за собою двері. Щось нечутно промовляючи, ай садай стала на коліна і легенько поклала руки темові на груди. Очі вона заплющила, і завмерла так надовго, без жодного поруху чи звуку. В легендах чари Айс Седай завжди супроводжувалися спалахами та розкотами грому, чи іншими знаками, які вказували б на те, що творяться великі дива, або що залучені могутні сили. Та сила. Єдина сила яку черпають з істинного джерела, яка змушує обертатися колесо часу. Ранду навіть думати не хотілося про те, що до тема може бути задіяна сила. Що він сам знаходиться у кімнаті, де, можливо, застосовують силу. Та й у селищі, де це відбувається, він не хотів бути. Але поки що він міг бачити тільки те, що Морень, здається, заснула. Та раптом він помітив, що тем почав дихати легше і рівніше. Значить, вона все ж таки щось робить. Він так поринув у спостереження, що аж підскочив, коли Лан неголосно звернувся до нього. Гарна у тебе зброя, а чи бува на лезі теж не зображено чаплю? Ранд глянув на охоронця, не відразу зрозумівши, про що це він. Через ці хвилювання, пов'язані з Айс Седай, він геть забув про темів меч. Зрештою, меч уже не здавався йому таким важким. Так, там є Чапля. А що це вона робить? Не сподівався я побачити меч зі знаком Чаплі в цих місцях, мовив Лан. Це меч мого батька. Ранд кинув погляд на меч Лана, але з-під поли його плаща ледь виднілося тільки руків'я. Батьків меч і меч Лана були схожі один на одний. Лише на зброї охоронця не було знака чаплі. Хлопець знову подивився в бік ліжка. Тем справді дихав рівніше. Хрипів уже не було. Він придбав його дуже давно. Дивне придбання для овечого пастуха. Ранд глянув скоса на Лана. Якби мечем так цікавився будь-який інший чужинець, його можна було би вважати настирою. А от коли цікавиться охоронець, утім треба було щось відповісти. І він сказав. Він ніколи не користувався цим мечем, наскільки я знаю. Казав, що для нього це дріб'язкова річ. Принаймні була до цієї ночі. Я тільки тоді довідався, що батько має цього меча. Ага, то він називав цей меч дріб'язковою річчю? Гадаю, він не завжди був про нього такої думки. Лан одним пальцем побіжно торкнувся піхов на поясі Ранда. Є такі місця, де чапля, знак майстра фехтування. Цей клинок мав побувати в бувальцях, перш ніж опинитися в руках вівчаря з межирічя. Ранд проігнорував невисловлене запитання. Борейн і досі не зробила жодного руху. «Чи ця Айсседай насправді щось робить?» Його пройняв дрож, і він потер перед пліччя, сумніваючись, чи насправді хоче знати, що вона робить. «Айсседай! Подумати тільки!» Відтак у його голові зародилося питання. Він не хотів про це запитувати, але потребував відповіді. «Мер!» – Ранд відкашлявся і зітхнув. Мер каже, що від селища хоч щось залишилося тільки завдяки вам та їй. Він змусив себе подивитися на охоронця. Якби вам розповіли про чоловіка в лісі, чоловіка, який лякає людей лише одним поглядом, це б могло стати для вас попередженням. Чоловік, кінь під яким рухається нечутно, і вітер наторкається його плаща. Ви б знали тоді, що має відбутися? Могли б ви та, Морейн Седай, зупинити це лихо? Якби ви знали про це, заздалегідь. Тільки якби тут було хоч і співдюжини моїх сестер, пролунав голос Морейн. Іран здригнувся з несподіванки. Вона ще не підвелася з колін від ліжка, але прибрала руки з і повернулася обличчям до Ранда і Лана, що розмовляли стиха на лаві. Морейн не підвищила голосу, але поглядом, наче прицвяхувала Ранда до стіни. Якби я знала, залишаючи Тарвалон, що зустинуся тут із Траллоками та мердралом, то взяла би з собою півдюжини, а може навіть дюжину сестер, навіть якби мені довелося тягти їх сюди за коміри. Але оскільки я тут одна, як перст, то навіть якби мене попередили за місяць, це мало би що змінило. Найвірогідніше – нічого. Одиначка, навіть скориставшись єдиною силою, може зробити лише те, що вона може зробити. А минулої ночі тут зібралася чи сотня тролоків, не менше. Кулак у повному складі. «Але втім, не зайве буде дізнатися», – різко сказав Лан, гостро дивлячись на Ранда. «Коли саме ти його бачив? І де?» «Тепер це вже не так важливо», – зауважила Морей. «Не варто, аби цей хлопець вважав, що тут є якась його провина. Адже це не так. Моя провина не менша. Цей мерзенний круг, якого ви бачили вчора, зокрема його поведінка, мусили мене насторожити. І тебе також, мій старий друже». Вона роздратовано прицмокнула язиком. «Я була надто самовпевнена». Не припустимо самовпевнена, коли вважала, що дотик Морока не може дотягнутися аж так далеко. І що він не може бути таким відчутним. Я гадала, що в нас іще є час. Як же я помилялася? Ранд здивовано кліпнув. Круг? Не розумію. Падложери. Ланд рот з огиди. Поплічники Морока часто знаходять шпигунів серед істот, що харчуються з Круки, гави, в містах ще й щури. Дрож пробіг уранда поза спиною. Круки та гави шпигують для Морока. А зараз їх повсюди хмара-хмарою. Морень назвала це дотиком Морока. Морок завжди був десь присутній. І Ранд це знав. Але якщо ти намагаєшся ходити у світлі, намагаєшся жити правильно і не називаєш його на ім'я, він не може заподіяти тобі нічого. Саме у це всі вірять, і кожний всмоктує це ще з молоком матері. Але Морейн казала про інше. Ранд поглянув на батька, і всі інші думки вилетіли йому з голови. Обличчя у Утема було вже не таке червоне, як нещодавно, і дихав він. Майже нормально. Ранд зірвався було з місця. Проте Лан притримав його за руку. «Ви це зробили!» Марен похитала головою і зітхнула. «Поки що ні. Сподіваюся, тільки поки що. Зброя тралоків кується в кузнях у долині, яку вони називають Такандар. Це на схилах гори Шайолгул. Деякі клинки просякли скверною, цього зловорожого місця. Метал, з якого їх виготовили, містить у собі крупини зла. Рани від цих заплямованих поганню мечів не гояться самі собою. Спричиняють смертельні гарячки, незрозумілі хвороби, і ліки на них не діють. Я полегшила страждання твого батька, але ця відмітна це попсування і досі в ньому. Якщо її так залишити, вона розростеться знову і знищить його. Але ж ви не залишите. Рандові слова пролунали проханням і наказом водночас. Він сам був вражений, коли усвідомив, яким тоном розмовляє з Айс Седай. Але вона, здавалося, не помітила цього. Не залишу, просто погодилася вона. Я дуже втомилася, Ранде. І в мене не було ні хвилини відпочинку з минулої ночі. Зазвичай це не мало би великого значення. Проте, коли йдеться про таку рану... Ось. Морейн витягла зі своєї торбинки якусь невелику річ, загорнуту в білий шовк. Це ангріал. Вона побачила, як змінилося його обличчя. Бачу, ти знаєш, що таке ангріал. Добре. Підсвідомо він відсахнувся, аби бути далі від неї і від того, що у неї в руках. У деяких легендах згадувалося про Ангріал – релікти епохи легенд, якими користувалися Айс Седай для творення наймогутніших див. Він ошелешено спостерігав, як Морейн розгортає гладеньку фігурку зі слонової кістки, потемніло від часу, брунатну. Невеличка завдовжки з долоню статуетка зображала жінку у струмливому вбранні, з довгим волоссям, що спадало їй на плечі. Ми втратили секрет їхнього виготовлення, сказала Морейн. Багато ангріал втрачено і, можливо, ніколи не буде знайдено. Залишилося їх обмаль, і престол Амерлін ледве погодилася дозволити мені взяти цей із собою. Емондовому лугу та твоєму батькові пощастило, що вона все ж таки дозволила. Але не плекай надто великих сподівань. Наразі навіть із ним я можу зробити не набагато більше, ніж могла зробити вчора голіруч. А шкода дуже сильна. Вона встигла поширитися. «Ви можете допомогти йому», – палко промовив Рант. «Я знаю, що можете». Морейн ледь помітно усміхнулася. «Побачимо». Замить Морейн знову повернулася до тема. Одну руку вона поклала йому на лоба, іншою обхопила фігурку. Очі у неї були заплющені, обличчя набрало виразу цілковитої зосередженості. Здавалося, вона навіть дихати припинила. «Той вершник, про якого ти казав», – стиха промовив Лан, – «той, який тебе налякав». Це був Мердраал. І тут жодних сумнівів. Мердраал? Вигукнув Рант. Але ж щезники мають 20 футів зросту, а ще... Слова зів'яли юнакові на губах під безрадісною посмішкою охоронця. Інколи, овечі пастуша, в оповідках деякі речі стають більшими, ніж у житті. Повір мені. Правду щодо напівлюдка нема потреби перебільшувати. Напівлюдок, оманливий, щезник – людина-морока. В різних землях і ім'я може різнитися. Але за всіма іменами стоїть мердрал, Щезники – тралокова сім'я. І вони дуже схожі на тих людських своїх пращурів, котрих жаховладці використали, аби створити тралоків. Але тільки схожі, тому що в них поселилися не лише людські риси, а й та сквернота, що робить тралоків тралоками. Напівлюдки мають певні сили, що їх наділив ними морок. Мердралу не перемогти, а й седай, якщо вони битимуться сам на сам, хіба що найслабкішу. Але безліч людей, достойних та вірних, загинули від їхніх рук. З часу тих війн, які поклали край епосі легенд, з того часу, коли було ув'язнено відступників, саме мердрали є тим розумом, що вказує кулакам траллоків, куди вдарити. Під час траллокських війн напівлюдки очолювали траллоків у битвах на боці жаховладців. «Він налякав мене», – стиха зізнався Рант. «Він лише подивився на мене і…» – хлопець здригнувся. Нема чого соромитися, овечі пастуше. Мене вони теж лякають. Я бачив, як чоловіки, котрі були воїнами усе своє життя, ціпеніли перед ними, наче пташки перед змією. На півночі, у порубіжних землях, що межують з великим гнилоліссям, побутує приповідка. З очей безокого дивиться страх. «Безокого?» – перепитав Рант. Лан кивнув. Мердрал має орлиний зір і вдень, і вночі, але очей він не має. Мені нагадку, спадає небагато такого, що було б небезпечнішим за зустріч з мераулом. І Морень Седай, і я намагалися вбити одного з них, що був тут минулої ночі, але ми обоє зазнали невдачі. На півлюдок має везіння від морока. Ранд зглитнув клубок, що страх йому в горлі. Один з тралоків сказав, що Мердрал хоче говорити зі мною. Я не знаю, що це означає. Лан підвів голову, і очі його стали крижаними, наче два блакитні камінці. Ти розмовляв із тралоком? Не зовсім, затинаючись відповів Ранд. Під поглядом охоронця він почувався, наче в капкані. Це він говорив до мене, сказав, що мене не скривдить, що зі мною хоче говорити Мердрал, тоді спробував мене вбити. Ранд облизнув пересохлі губи, провів рукою по розкішній шкіряній накладці на руків'ї меча. Короткими плутаними фразами він пояснив, чому повертався до будинку. Але мені вдалося вбити його першому. Закінчив він свою розповідь. Хоч і випадково. Він стрибнув на мене, а в мене у руці був меч. Ланове обличчя трохи пом'якшилося, якщо тільки камінь може пом'якшитися. Навіть якщо так, тут є про що поговорити, овечий пастуша. До минулої ночі на південь від порубіжних земель небагато людей могли сказати, що бачили траллока. І ще менше, що вони його вбили. «А ще менше є таких, що вбили траллока одинцем, без будь-якої допомоги», – почувся втомлений голос Морей. «Все зроблено, Ранде». «Лане, допоможи мені підвестися». Охоронець кинувся до неї, але ще швидше метнувся до ліжка Ранд. Шкіра тема була прохолодною на дотик, хоч обличчя його і залишалося блідим та виснаженим. Наче він багато-багато днів не бачив сонця. Очі його і надалі залишалися заплющеними. Але дихав він рівно і глибоко, як людина, що мирно спить. «Тепер із ним усе буде добре?» – схвильовано запитав Ранд. «Так, йому треба тільки відпочити», – відповіла Марейн. «Два-три тижні у ліжку, і все минеться». Вона рухалася невпевнено, попри те, що спиралася на руку Лана. Лан прибрав із крісла її плащ та патерицю, аби вона могла сісти. І вона, полегшено зітхнувши, опустилася на м'яке сидіння. Відтак повільно та дбайливо загорнула в шовк ангріал і знову поклала його до своєї торбинки. Уранда затримтіли плечі, і він навіть прикусив собі губу аби не вибухнути радісним сміхом. Водночас він потер очі рукою, щоб не було видно сліз. Дякую. В епоху легенд, продовжувала Морейн, деякі айс-седай могли роздмухати найменшу іскру життя та здоров'я, що лишалося в людині. Втім, ці дні минули, можливо, що й назавжди. Дуже багато було втрачено. І не тільки секрет виготовлення Ангріал. Багато такого, про що ми тепер навіть мріяти не можемо, якщо взагалі пам'ятаємо, що воно колись було. Та й нас тепер менше. Чимало талантів узагалі зникли, а ті, що залишилися, ослабшали. Зараз навіть наймогутніші з нас можуть стілювати лише тоді, коли хвора людина ще має в собі сили і дух, для стілення. На щастя, твій батько сильний чоловік, і тілом, і духом. Він втратив багато сил, борючись за життя, і тепер мусить сам їх поновити. Це забере немало часу, але шкоди більше нема. Я ніколи не зможу вам віддячити, промовив Рант, не зводячи очей з тему. Але я зроблю для вас усе, що в моїх силах. «Що завгодно?» Він не забув їхньої розмови про ціну і свою обіцянку. Тепер, стоячи на колінах біля батька, він був готовий на це навіть більше, ніж раніше, попри те, що хоч як не крути, а подивитися на Марейн'єму було непросто. «Що завгодно, якщо це не зашкодить селищу чи моїм друзям?» Марейн підняла руку, зупиняючи його. «Якщо ти вважаєш це за потрібне, у будь-якому разі я хочу з тобою поговорити. Але без сумніву, ми поїдемо з селища разом, тому у нас буде багато часу на розмови». «Поїдемо?» – вигукнув він, схоплюючись на ноги. «Невже справи насправді настільки погані? Мені здалося, всі, кого я бачив, готові взятися за відбудову зруйнованого. Народ у нас у межиріччі напрочудосілий. Звідси ніхто ніколи не їде. Ранде. Та й куди нам їхати? Падан Фейн казав, що погода скрізь така ж погана. Це Крамар. Був Крамарем. Траллоки. Ранд ледь поборовну доту, шкодуючи, що Том Мерелін, поквапився розповісти йому, що їдять траллоки. Мені здається, найкращим буде залишитися тут, у себе вдома, в Межиріччі. «І все налагодити та направити. У нас хліб уже посіяний, а невдовзі потепліше є, і можна буде стрихти овець. Не знаю, хто розпочав ці балачки про те, щоб їхати. Можу побитися об заклад, хтось із коплінів. Та хто б це не був?» «Овечі пастуша», – перервав його лан, – «ти говориш замість того, аби слухати». Ранд закліпав очима. Він зрозумів, що базікає без улпину, Верзе маячню, тоді коли йому намагається щось сказати Морейн. Айз седай. Він не знав, що сказати. Як вибачатися? І ще гарячково над цим роздумував, коли Морейн посміхнулася йому. «Я розумію, що ти відчуваєш, Ранде», – мовила вона, і він з ніяковістю зрозумів, що вона по-справжньому розуміє. Не переймайся цим більше. Стиснувши губи, вона похитала головою. Схоже, я неправильно підійшла до цього. Мабуть, мені варто було спочатку відпочити. Це ти маєш поїхати, Ранде. Ти. Заради безпеки вашого селища. Я? Він відкашлявся і спробував заговорити знову. Я? Цього разу вийшло наче краще. Чому я маю їхати? Я нічого не розумію. Не хочу я нікуди їхати. Морейн поглянула на Лана, і охоронець опустив складені на грудях руки. Він подивився на Ранда з-під стрічки на лобі. І у хлопця знову з'явилося відчуття, наче його важать на невидимих терезах. «Чи ти знаєш?» – раптом промовив Ланн що деякі будинки в селищі не зазнали нападу. «Півселища лежить у згарищах», – запротестував Рант, але охоронець лише махнув на це рукою. Деякі будинки запалили тільки для того, аби щинити паніку. А після підпалу тралоки ними не цікавились, так само, як і людьми, що з них вибігали, якщо ті не заважали їхній справжній атаці. Більшість тих, що приїхали сюди із сусідніх ферм, навіть волосинки траллока не побачили, хоч би здаля. Вони й не знали, що коїться, поки не побачили пожежі. «Я чув про Дарла Копліна», – задумливо промовив Рант. «Гадаю, він теж нічого не зрозумів». «Напали на дві ферми», – вів лан. «На вашу з батьком. І ще на одну». З нагоди Белтайну, всі мешканці тієї, другої ферми були вже в селі. Багато людей залишилися живі лише через те, що Мердрал не був обізнаний зі звичаями межирічя. Свято та ніч зими робили його плани практично нездійсненними, але він про це не знав. Ранд подивився на Морейн. та сиділа, відкинувшись на спинку крісла, але нічого не казала, тільки спостерігала за ним приклавши пальця до вуст. «Наша ферма, а друга чия? запитав він, помовчавши. «Ферма родини Айбара», – відповів Лан. «А тут, в Емондовому лузі, вони перш за все вдарили по кузні і будинку Коваля, а також по будинку майстра Коутона». Уранда раптом пересохло в горлі. «Це якесь безглуздя?» – спромігся він пробалькотіти. А тоді аж підскочив, коли Морейн випрямилася на своєму кріслі. Це не безглуздя, Ранде, мовила вона, це сплановані дії. Тралоки не випадково з'явилися до Емондового Лугу, і за їхнім розбоєм стояла не лише втіха вбивати та палити, хоч вони цим і насолоджуються, вони знали, по що, а вірніше, по кого вони прийшли. Метою тралоків було вбити або захопити хлопців певного віку, котрі мешкають в Еммондовому лузі, і поблизу нього. «Мого віку?» Голос Ранда затремтів. та Морейн не звернула на це уваги. «Світло!» «Мед! Що з Переном?» «Живий і здоровий», запевнила його Морейн, хіба що трохи закоптився. «А Бен Крейв і Лемтейн Тейн!» Справжня небезпека їм не загрожувала, відказав Лан, принаймні не більше, ніж будь-кому іншому. Але вони теж бачили вершника, щезника, і років їм стільки ж, скільки мені. Будинок майстра Крейва навіть не ушкоджений, відгукнулася Морейн, а мірошники з родиною спокійно проспали чи не до середини нападу, і тільки тоді прокинулися від галасу. Бен на десять місяців старший за тебе, а Лем на вісім місяців молодший. Вона стримано усміхнулася, помітивши його здивування. Я казала тобі, що розпитувала людей, а також я казала молодих хлопців певного віку. Ти і ті двоє – твої приятелі. Однакового віку і з різницею в кілька тижнів. Мердрал розшукував саме вас трьох і нікого іншого. Ранд неспокійно пощулився від її погляду. Здавалося, вона дивиться на нього так, наче бачить усі його мізки, зазираючи в кожен закапелок і прочитуючи кожну його думку. «А навіщо ми їм здалися? Ми ж звичайні фермери, вівчарі. «Відповідь на це питання треба шукати не в межиріччі», – тихо промовила Морейн. Але відповідь ця вкрай важлива. Це підтверджує і той факт, що тралоки з'явилися там, де їх не бачили вже майже дві тисячі років. Купа легенд згадує про набіги тролоків, вперто проказав Ранд. Просто у нас такого раніше не траплялося. Охоронці весь час б'ються із тралоками. Хлопче, я готовий битися з тралоками біля великого Гнилолісся, а не тут. — хмикнув Лан. — Майже за шість сотен ліг на південь. Такий масований набіг, що стався минулої ночі, мав би відбутися десь у Шайнарі чи в будь-якій з порубіжних земель. — Один з вас, — мовила Морейн, — а може всі троє мають у собі щось, чого боїться морок? — Це... це неможливо! Рант невпевненими кроками наблизився до вікна і втупився на селище, на людей, що працювали серед руїн. Хай що там сталося, такого просто не може бути. Погляд його зачепився на чомусь посеред галявини. Він придивився, а тоді зрозумів, що це почорнілий недогорок весняного стовпа. Чудовий балтайн із крамарем, менестрелем та гостями. Він здригнувся і люто замотав головою. «Ні, ні, я просто вівчар! Морок не може мною цікавитися!» «Знадобилося багато зусиль», – похмуро зауважив Лан, «щоби провести цю гурму траллоків у таку далечінь і не наробити галасу від пробіжних земель аж до Кеймліна і ще далі. Хотів би я знати, як вони примудрилися це зробити. Ти й насправді вважаєш, що вони пішли на таку мороку Просто заради того, аби спалити кілька осель. «Вони повернуться», – додала Морейн. Ранд відкрив булорота, щоби заперечити Ланові, але слова Морейн змусили його замовкнути. Він різко повернувся до неї. «Повернуться? Хіба ви не можете їх зупинити? Минулої ночі ви їх зупинили, хоч на них і не чекали. А тепер ви знатимете, що вони тут». Можливо, погодилася Морейн, – я могла би послати до Тарвалона по кількох своїх посестер, але вони можуть не стигнути дістатися сюди вчасно. Мердрал знає також, що я тут, і, можливо, не нападе, принаймні відкрито, без підкріплення інших мердралів та ще більшого війська траллоків. Якщо тут буде достатня кількість Айсседай і достатня кількість охоронців, ми зможемо відігнати тралоків, хоча мені важко спрогнозувати, скільки для цього має відбутися битв. В рандовій голові замерехтіло видіння. Спалений вщент Емондів луг, попелища на місці усіх ферм, спалені сторожовий пагорд, девенрайт та таринський перевіз. Всюди лише попіл та кров. Ні, промовив він, і нараз відчув біль, наче всередині щось обірвалося, немов він не втримав щось. Тому я повинен поїхати, так? Траллоки не повернуться, якщо мене тут не буде. Остання крихта впертості змусила його додати. Якщо вони дійсно приходили по мене. Брови Марейн поповзли до гори, наче вона здивувалася з його сумнівів. То ти хочеш ризикнути своїм селищем і перевірити, овечий пастуше. Чи, може, хочеш ризикнути усім своїм межирічям? Рандова впертість в одному й звіялась? Ні. знову проказав він, відчуваючи всередині вже знайому порожнечу. То перн і мед теж мають піти, так? Полишити межирічя. Полишити рідну домівку та батька. Принаймні, темові скоро покращає. Принаймні, Ранд почує від нього, що все, що він казав на кар'єрному путівці, було гарячкове марення. Гадаю, ми можемо піти до Байерлона чи навіть до Кеймліна. Я чув, що в Кеймліні мешкає більше людей, ніж в усьому межиріччі. Там ми будемо в безпеці. Він спробував розсміятися. Проте сміх пролунав невесело. Я завжди мріяв побачити Кеймлін, лише ніколи не думав, що нагода буде саме такою. Запало тривале мовчання, а потім Лан промовив. Я б не вважав, що в Кеймліні можна бути в безпеці. Якщо ви насправді дуже потрібні мандреалам, вони знайдуть, як вас дістати. Мури не є перешкодою для напівлюдка. А ти був би дурним, якщо не віриш, що ви їм дуже потрібні». Ранд гадав, що він уже занепав духом, далі нема куди. Але після цих слів Лана відчув, що дух його тепер уже хорониться чи не в п'ятах. «Є місце, де можна бути в справжній безпеці», – тихо промовила Морейн. І Ранд нашорошив вуха. «У Тарвалоні ви перебуватимете серед Айс-Седай та охоронців». Навіть під час тролоцьких війн сили Морока боялися атакувати сяйливі мури. Вони зробили одну спробу, і вона обернулася їхньою найбільшою поразкою. У Тарвалоні зберігаються усі знання, які ми, айс седай, зібрали там, починаючи з часів безуму. Ми зберегли дещо навіть ще з епохи легенд. Якщо ти і можеш десь дізнатися, навіщо потрібний мандралу то це в Тарвалоні. Навіщо ти потрібний, батькові брехні? Це я можу тобі пообіцяти. Вирушити в подорож аж до Тарвалона. Про таке він і думати ніколи не наважувався. Подорож до місця, де навколо нього будуть айс-седай. Звісно, Марейн стілила тема. Принаймні, наразі все виглядає так, наче вона його стілила. Але є ж усі ці легенди. Йому було досить некомфортно знаходитися в кімнаті з однією айс-седай, а перебувати в місті, де їх до столиха. І вона все ще не назвала свою ціну. Усе завжди має свою ціну. Так, кажуть легенди. «Скільки ще батько спатиме?» – запитав він нарешті. «Я… я повинен йому сказати…» Не можна, щоб він прокинувся і просто дізнався, що я пішов. Ранду здалося, що він розчув, як лан із полегшенням зітхнув. Він запитливо поглянув на охоронця, проте на обличчі Лана нічого не можна було прочитати, як і завжди. Навряд чи він прокинеться до того, як ми підемо, зауважила Морейн. Я планую вирушити щойно добре споночіє. Затримка навіть на один день може виявитися фатальною. Найкраще буде, якщо ти залишиш йому записку. Уночі, недовірливо перепитав Рант, Лан кивнув на це. Напівлюдок швидко дізнається, що ми пішли. Не варто грати йому на руку. Рант узявся нервово поправляти ковдри, якими був накритий його батько. До Тарвалона шлях буде неблизький. У такому разі, у такому разі мені варто піти розшукати мета і перена. Я подбаю про це. Марейн енергійно підвелася зі стільця і накинула плащ. Видно було, що сили повернулися до неї. Вона поклала руку Рандові на плече, і хлопець зробив над собою надзусилля, аби не відсахнутися. Потиск не був болючий, проте він відчув залізний хват, що утримував його так само надійно, як рогулька змію. «Краще буде, якщо ця розмова залишиться між нами. Ти мене зрозумів? Ті, хто намалювали ікло дракона на дверях корчми, можуть стати нам на заваді, якщо дізнаються». «Я зрозумів». Він зітхнув з полегшенням, коли вона прибрала руку. «Я скажу майстрині Альвір принести чогось поїсти», продовжила вона наче не помітивши його реакції. А потім тобі треба поспати. Це буде важка подорож, навіть якщо ти відпочинеш як слід. Двері за ним зачинилися. Аранд залишився стояти, дивлячись на тему. Дивився, але не бачив. До цієї хвилини він не розумів, що Емондівлух є частиною його самого. Так само, як і він. Є його частиною. Тепер він це усвідомив, бо відчував, що має розпрощатися з рідними місцями. Він уже не належав в цьому селищі. На нього полює пастер ночі. Цього не могло бути, адже він просто фермер. Але ж тралоки приходили сюди. Ілан мав рацію. Він не може ризикнути селищем, навіть якщо Омарейн помиляється. І навіть порадитися ні з ким він не може. Якби про це дізналися копліни, то неодмінно наробили б шелесту. Він мусить довіритися Айс Седай. Не розбуди бува його, прошепотіла майстриня Альвір, коли мер уже зачиняв двері за собою та своєю дружиною. В руках вона тримала тацю, знакинутою на неї серветкою, і від неї линув смачний дух гарячої їжі. Вона поставила тацю на скриню біля стіни. Тоді рішуче відтягнула Ранда від ліжка. «Майстриня Морейн сказала мені, що йому потрібно», – заспокоїла хлопця майстриня Альвір, «І там нічого не було про те, що ти маєш впасти на нього від виснаження. Я принесла тобі поїсти. Їж, поки не прохололо». «Тобі не варто так її називати», – буркнув Бран. «Правильно казати, Морейн седай». Вона може розгніватися. Майстриня Альвір поплескала його по щоці. «Ти вже дозволь мені самій тут вирішувати. Ми, знаємо про це поговорили. І тихіше, будь ласка. Якщо розбудеш тема, відповідатимеш мені, та Морейн Сидай. Вона підкреслено назвала титул «Морейн», від чого зауваження Брана здалося просто смішним. «А тепер не плутайтеся в мене під ногами». Ласкаво посміхнувшись чоловіку, вона підійшла до ліжка, на якому лежав тем. Майстер Альвір розгублено подивився на Ранда. Але ж вона Айс-Седай. Половина жінок в селищі ставиться до неї так, наче вона засідає в жіночому колі. А решта так, ніби вона траллок. І ніхто з них не хоче усвідомлювати, що з Айс-Седай треба поводитися обачно. Чоловіки... Поглядають на неї скоса. Але принаймні вони не роблять нічого такого, що може її спровокувати. Обачно, подумав Ранд. Натопізно згадувати про обачність. Майстре Альвіра, запитав він повільно. А чи відомо, наскільки ферм напали? На дві так я чув. Це включно з вашою. Мер помовчав, суплячи брови. Тоді здвигнув плечима Не дуже багато, якщо порівняти з тим, що вони накоїли тут. Треба було б тішитися, що це так, але... Не знаю, може ми пізніше почуємо і про інші ферми. Ранд зітхнув. Не було сенсу цікавитися, на яку ферму ще напали. А тут у селищі вони... Тобто, я хочу сказати, чи ви зрозуміли, що їм було треба? Треба, хлопче, не знаю, чи було їм треба щось хіба що всіх нас повбивати. Але було так, як я вже тобі казав собаки валують, а марень Седай і лан мчать вулицями. Тоді хтось закричав, що горить будинок майстра Лугана та його кузня. Тоді спалахнув будинок Абеля Коутона Досить дивно, адже він стояв майже в центрі селища. Хай там як. А наступної хвилини тролоки вже були серед нас. Ні, навряд чи їм було треба щось конкретне. Він розсміявся уривчасто, але відразу замовк, кинувши переляканий погляд на дружину. Вона не обернулася від теми. Сказати по правді, продовжив він тихіше, здавалося, що вони так само збентежені, як і ми. Сумніваюся, що вони очікували натрапити тут на Айсседай чи охоронця. Мабуть, що не очікували, погодився Ранд, і обличчям його пробігла судома. Якщо Марейн тут сказала правду, можливо, правда і все інше, що вона говорила. На якусь мить він завагався, чи не спитати поради у мера. Але, вочевидь, майстер Альвір знав про Айсседай не набагато більше, ніж інші мешканці селища. До того ж, він не хотів навіть меру розповідати про те, що відбувається. Про те, що відбувається, якщо вірити Морейн. Ранд навіть не знав, чого він більше боїться. Що його візьмуть на кпини, чи що повірять. Він провів великим пальцем по руків'ю ютемового меча. Батько його бував у світах. Він має знати про Айс Седай більше за мера. Але якщо тем дійсно подорожував іншими землями, тоді те, що він казав у західному лісі, може бути правдою. Він запустив обидві руки собі в волосся, наче бажаючи викинути цю думку геть. «Тобі треба поспати, хлопчику», – зауважив мер. «Так, треба», – підхопила майстриня Альвір. «Ти просто падаєш з ніг». Рант подивився на неї здивовано. Він навіть не помітив, як вона відійшла від його батька. Йому справді треба було поспати. І, подумавши так, він широко позіхнув. «Можеш лягати в сусідній кімнаті», – сказав мер. «Там уже розпалили». Рант поглянув на батька. Тем, як і раніше, міцно спав. І це змусило хлопця ще раз позіхнути. «Краще я залишуся тут, якщо ви не проти. На той випадок, якщо він прокинеться». Як облаштувати кімнату хворого було компетенцією майстрині Альвір, і мер залишив слово за нею. Вона завагалася лише на мить, а тоді кивнула. Але не треба його будити. Йому зашкодить, якщо його потурбувати. Він спробував запевнити її, що зробить так, як вона каже, але його слова заблукали в черговому позіху. Вона з усмішкою похитала головою. «Ти й сам заснеш за якусь хвилину. Якщо вже так хочеш залишитися, влаштовуйся ближче до вогню і випий трохи м'ясного бульйону, перш ніж задрімаєш». «Так і зроблю», – відповів Ранд. «Він би погодився на будь-що, лише б залишитися в цій кімнаті, і я його не будитиму». «Тільки спробуй», – відказала майстриня Альвір твердо, але досить доброзичливо. Зараз я принесу тобі подушку і ковдри. Коли двері нарешті зачинилися, Ранд підтягнув єдине в кімнаті крісло ближче до ліжка і сів так, аби бачити тема. Добре майстрині Гальвіра казати про спання. Ще у нього клацнули, коли він придушив черговий позіг. Але йому зараз не заснути. Тем може прокинутися будь-якої миті і може статися так, що за хвилину чи дві знову засне. Ранд мусить пильнувати. Він хмурився, сувався на стільці, неуважно відсуваючи руків'я меча, аби не тикалося між ребер. Він і досі не хотів розповідати нікому про те, що почув від морей Нікому. Але ж не Тему. Це ж Тем. Це ж його... Він навіть не помітив, що рішуче випинає підборіддя. Мій батько. Моєму батькові я можу розповісти, що завгодно. Він зручніше усівся на кріслі, відкинувши голову на спинку. Тем – його батько. І ніхто не може йому вказувати, що казати, а що не казати своєму батькові. Йому треба лише не засинати, поки не прокинеться тем. Йому треба лише...